що від його відповіді залежить, чи його зараз відпустять, чи заб'ють аж до того, що він визнає себе і полковником, і онуком Рюрика, і копачем тунелю від Києва до Бомбею. Тому якомога переконливіше сказав, «Я маю залізне алібі, панове, під час грабунку я був у майстерні художника Теофіла Левицького». Мене бачило не менше десяти осіб, і принаймні п'ятеро з них можуть підтвердити, що я нікуди не відлучався з приміщення, бо ми вживали алкоголь. Я п'яний був. «Мацько випили?» – співчутливо спитав бунчужний смик. «Та хто то годин порахувати?» – зітхнув Назарій. Через півгодини Назарій сидів у кімнаті відпочинку при кабінеті начальника п'ятого відділу САУЛа СНБ Матвія Матвійчука. Господар кабінету наливав Назарії від доброго англійського чаю у фарфорову фіжіранку і питав ввічливо «Ви з цукром?» «Без!» – все ще гніваючись на псів режиму, відповів Назарій. Але образа поволі спадала, натомість з'являлась цікавість. Чого цей Саул так церемониться з ним? Не вже завербувати хоче? Міг же просто офіційно вибачитись, з ким не буває, і відпустити з Богом. Ні, запросив у кімнату відпочинку, запропонував на вибір. Чай, каву, воду буковинську, цукерки, печиво, канапки з ковбасою. Хм, а чому не салом? А він, здається, не такий вже добний, як про них кажуть у колах вічно незадоволеної інтелігенції. Вбраний модно, сорочка навіть американська, межте італійський, годинник швейцарський, підстрижений по-києво-могилянське. Франк! Різне про нього кажуть дотепники з тих верескливих радикалів. Присвоїли йому прізвисько Сигуранс за аналогією з румунською політичною поліцією, яка лютувала на Буковині до 1940 року. Але ці герої андеграунду 90-х знають про звірство Сигурансе з розповідей своїх батьків-дідів, тому їм важко робити якісь аналогії. Ви знаєте Назарію? – весело сказав Осавул Матвійчук, – що ваші колеги називають мене Сигуранцем. Є навіть такий анекдот. «Хто, мовляв, вірменен у Чернівецькому СНБ?» Відповідь – Осавул Матвій Сигурянц. «Перший чую, пане Осавуле, – розбрехав Назарій. Та й кого ви маєте за моїх колег? Пророк, один-єдиний у Чернівцях. Це я». «Не про пророків мова Назарію», – посміхнувся Осавул. «Я про кола опозиції з числа так званої творчої інтелігенції. До речі, цей термін «інтелігенція», як і саме явище, – суто російський витвір. Самі щось не могли придумати». Отож ці, як ми їх називаємо, ентузіасти, які хотіли би знову вергнути Україну у хаос так званої демократії, як це було у нас з 1968 по 1972 рік, і є вашими колегами. Чи не так? Так, але не зовсім так, скривився Назарі. Я спілкуюсь з ними, випиваємо там, сперечаємось, але я не у всьому розділяю їх погляди. «Ви що, проти демократії, яку вони так запопадливо намагаються прищепити до дерева нашої державності?» – сказав Осавул. «Але вони погано знають політичне садівництво. Яблуню дечку не прищепити до могутнього дуба. Та я би не сказав, що я проти саме демо», – трохи загадково відповів Назарій. «Я радше проти взагалі кратії», – засміявся Осавул, – «то ви анархіст». Ну так і кажіть, ця зараза теж загроза для державності Анархія, як відомо, мати порядку, але бабця руїни Та ні, відповів Назарій, я не анархіст Я дуже шаную ієрархію Вашу ієрархію, розуміючи кивнув Савул Просто ієрархію, сказав Назарій, будь-яку ієрархію В такому разі ви мусите шанувати ієрархію держави Піраміду влади. Ми з вами, пане осавуле, очевидно, ведемо розмову на різних площинах. До того ж, ці площини паралельні і ніколи не перетнуться, так як я радше моє вчення і держава. Я все зрозумів, пане пророче, після хвилинної паузи, під час якої він долив на заєві і собі чаю. Але чому ви шукаєте собі адептів?